tako mi jutra i noć kada se mi piša gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrzno onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš zadovoljan biti zar nisi siroće bio pa te on utočište pružio i za pravu vjeru nisi znao pa te na pravi put uputio i siroma si bio pa te i muć nimo zato siroće nemoj svijeli Ana prosijaka ne podvikli i oblagodati gospoda gospodara svoga kazui istinu i rekao uješenia Auzu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim alhamdulillahir-rabbil-alamin wa afdalus-salati wa ass-salimi ala sayidina wa nabina Muhammad as-sadiqil-wadil-amin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين زاها اتباد الله جل شانه госпدار السيسيتو نانيزمير نبلغ دات مكويم ساكونا نوجيواما je su najljepši salavat selam njegovom odabranom vjerovjesniku, Muhammedu miljeniku salallahu aleyhi ve sellem, njegove časne poroci, plementima, sahabima našim uzorci, šahidima i svim vjernicima od adima aleyhi selama do sunnjega dana gospodara molimo da nas počasti, da njegu, da njegove blagodaci spoznajemo kroz njihovo trajanje a da nas zaštiti od dana kada ćemo blagodaci poznat samo zato što smo izgubili gospodara molimo da nas počasti da budemo doniji koji su iskreni jer je Allah rekao da iskrenima neće iskren Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost data, jer oni kojima je bude data, oni su od onih kojima je blago, neizmjerno poklonjeno. I gospodara, molimo da nas učini od onih koji su Allah, Želešanu, svjesni jer sam oni koji njega budu usvjesni bili u svakom svom dijelu koju u životu rade, to djelo će moća koboda da nađu na vagi dobrih dijela na sunjem danu. Draga braćo i cijenjene sestre, mi nastavljamo da se družimo sa... Hadisima naše i Resulullah sallallahu ve sellem I bez obzira Što e, Hafskenan je malo bolestan i Večeras nije sama Vrlo važno u životu jeste Da se održi kontinuitet bilo dobra koje dobra Koje krenemo da radimo Šta god u svom životu krenemo da radimo Ukoliko vidimo da u tome gubimo korak Ukoliko vidimo da u tome ne možemo da ustrejemo Koliko god teško bilo Veliko je pitanje Da li je to dobro dijelo kod gospodara primljeno Jer ulema kaže da je oznakuva da je neko dijelo primljeno kada vidiš sam sebe da to djelo konstantno ponavljaš da stalno radiš to neko djelo i zbog toga je vrlo bitno da budemo svjesni da je hadis Muhammeda s.a.v. to što nas odzapukla i ništa drugo u jednom ajtu gospodar kaže u svojoj plementoj knjizi men kane ju ridul ađilete ađalna lehu fiha ma nešau li men rid kaže onaj ko želi ovaj svijet onaj ko želi dunja Mim mu kaže dadnemo ono što on želi i koliko mi želimo Mim mu dadnemo to. A potom ga kaže na onom svijetu bacimo u patnju u vatru i on tamo bude ponižen i poražen. A dalje gospoda nastavlja i kaže: "Omen irada al-akhirah wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Fa ulaihi kan as'yuhu mashkura." A onaj kaže ko želi onaj svijet i za njega se trudi i plodove za njega sije takva će njegov truće biti viđen i on će zaista nagrađen biti. Ulema kaže da je ovaj ajed dokaz da naša sudbina i naš ishod na onome svijetu zavisi od naše želje. Ono i koliko, koliko ti želiš dunjalog ili koliko želiš ahiret toliko ćeš jedno u to dvoje dobiti. Kaže Ulema da kako ti svoju želju u svom srcu orientišeš tako će ti Allah Đošanovu tvoj ishod i dati. I Prvi je u, u ova dva, eto u ključnoj stvari. Onaj ko želi dunjaluku ka Allah kaže nećemo mu ga dati i brzo ćemo mu ga dati. Ađal na levu Mi ćemo mu dati to što traži. I od njega se nikakav više uvijek ne traži. Ako želiš dunjaluku, Allah će ti dati dunjaluku i svoje pravednosti. I zbog toga oni koji na razložu se načine danas provode svoje vrijeme, zadovoljavaju svoje strasti, ne zanima ih ništa što je korisno, ništa od čega čovjek ima fajde. Takvi će na sudnjem danu da budu sa takvim ljudima Počini su bili, počini su ostom bili. Pa su ih lovi i oni, na sunje unjedan dan će biti sa takim ljudima koji su bili jednostavno negativci totalni. Ali oni koji onaj ko želi ahiret, gospodar postavlja jedan ujet. koji je to ujet? Wa sa'a laha sa'aha. želi ahiret i za njega sije svoje plodove. I za njega kaže se maksimalno trudi, ulaže napor da dođe do toga ahireta. E tako on će da bude taj trud viđen od će da taj trud nagraditi. Dolazak ovde i želja da se čuje nešto novo od našeg miljenika, poslanika salallahu alaihi ve sellem, ja kubuda dokaz da mi imamo tu želju. Da smo mi posijali tu klicu koju želimo, čiji plod želimo da vidimo na sudnji danu kubuda. Da smo mi sami sebi rekli ja želim da znam, želim da imam znanje. Želim da naučim ispravno da razlikujem dobro od zla. Želim da naučim koji je to stil žirjenja koji čovjek u najveću sreću na Dunjalku donosi. To ona donosi hadis Mohameda salallahu alaihi ve sellem. I to je prva stvar. I još jedna stvar vezana za ovo što, što nas okuplja ovdje, to je znanje. I hadi isposlanika, ali i salatko mjeste, da se gospodar preko znanja najviše može uzdići. Koliko ljudi dana želi da ga ljudi poštuju, da ga ljudi vole, da ga ljudi cijeni, da ga ljudi nešto onako posljednim očima gledaju. A samo oni koji znanje imaju to sve dobiju, iako to možda i ne traži. Allah je rekao svoju plemenitu knjizi: "Jer fa illa alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat." Allah će doista na visoke deređe i stepene podići one koji među vama znanje imaju. Sa svakim hadisom, sa svakom izrekom, sa svakim ajetom projekti čuješ ti rastes na derežskoj svoga gospodara. Zar to nije dovoljno razu da dođeš ovde, elhamdulillah pa dolazimo. Prenosi se da je Imam učitelj nak rekao svojim učenicima, držeo predavanje i kaže: "Želite li da vam jedan Kaže, da vam kažem jedan ajet u kojem gospodar na indirektan način govori o vrijednosti znanja. O tome kolika je vrijednost da čovjek zna, da nešto nauči. Kažu, uče, kažu ti učenici, kaže, reci nam učitelju naša. Kaže, vi znate da u našoj islamskoj a, pravnoj nauci i fiku, pas ima posebnu, poseban tretman. Posebno se tretira. I znate da onaj koga, koga pas za otaknje to mora da pere, ako pas pije ili jede iz neke posude mora sedam puta ta posuda se pere, poslednji put treba zemlju da se pere. Uglavnom to je nečeta životinja koja ima poseban tretman u, u šariatskoj pravnoj nauci. Ali kaže ovaj še, vi to kaže dobro znate. Ali isto tako, Allah Jošanu u, u drugu, na drugoj stranci sure ElMA ide. U jednom ajtu kaže da lovački pas koji vi obučite lovu, ako on donese nešto svojim ustima, kaže to vam je dozvoljeno, to vam je halal, možete to da jedete. Kaže, vidite kaže da nas gospodar kako ovog ajeta podučava, da kada psa obučiš, kada, psa, psa daš neku, kada psu daš u vještinu, nešto da naučiš, on dobiva na vrijednosti. Allah podiže njegov vrijednost samo zato što ima neko znanje. Znači kada je, on pije iz neke posude to postoje haram, odnosno to mora da se opere. To je nečisto. A kada u svojim ustima lovački pas koji je obučen donese neki, neki ulov, to možeš da odmah odma koristiš. Odmah možeš da ti je halal. Kaže, kaže se da Allah do šanhu preko znanja hajvana uzdiži. Kako ne bi insana uzdigao? I treba da postavimo sebi pitanje, treba da postavimo sebi pitanje, da li, mi, da li mi u svojim životima gajimo taj odnos prema znanju? Da li je to odnos kojim želimo da postignemo Tu najveću spoznaju. Da dođemo do najvećeg znanja. Svaki taj segment našeg tog znanja nas vodi prema najvećeg znanja. Najveće znanje jeste da spoznamo Allah, da je Da spoznamo veličinu gospodara svih svjetova. Da budemo svjesni koliko mi pred njim moramo da budemo ponizni. To je najveći oblik znanja. Najveća, najveća dostignuće u znanju. Nema tog doktorata, magistrata, diplome, hafiza koji može da dođe do toga nivoa znanja. Da bude svjestan da je Allah tvoj gospodar i da svoj život živiš onako kako ti Allah propisao da ga živiš. Prenosi se da su velikane rekli kaže siromasi su oni koji napuste ovaj svijet a nosite najljepšu stvar na ovome, novome svijetu. Pog pitaše kare, koja je to stvar koja je to stvar najljepša na ovome svijetu. Kaže da je to spoznaje Allah željčanu, i spominjanje negovog imena. Izbog zbog toga mnogo ljudi odje sa svijeta ne dođe nositi najveće znanje. Koliko god da su dunjalčovog znanja imali. Najveća vrijednost kod čovjeka jeste Da ima znanje o Allahu Đelešanhu Kad ima znanje o gospodaru Sve ono što čuje od drugih informacija Vrlo lako će da postane dio njegovog karaktera Dio njegovog bića Da postane njegovo djelo Ako se ne posjeduje znanje o veličini Allahu Đelešanhu Sve ostalo je samo šuplja priča Mi treba da obratimo pažnju Prije nego što pričite hadis Još jednu samo malu napomenu Družajte se s ljudima Razgovarajući s ljudima vidimo da je najveći problem danas Najveći, najveći razlog nadlatka većine ljudi jeste što nisu spoznali kome treba da predaju svoja srca što nisu spoznali ko je najpreći da bude u našim srcima ko najviše treba da ima mjesta u našim životima kada ljudi ne mogu ta mjera da pravilno poredaju kada tu imaju pogrešne prioritete onda nastoji problemi i na Dunjalku pati onoliko koliko je za Dunjalku vezan kada je neko za Allaha Đelošanuhu vezan ne može da pati jer on živi koji je vječni koji ne umeri i kojega, od koga samo dobro dolazi i zbog toga pravila raspored toga pravilno raspored prioriteta kome da damo mjesto u našem srcu doveće nas od do toga da živimo sretnim životom i da živimo stilom življenja Muhameda sallallahu alaihi sallam Allah naš gospodar na prvo mjesto treba da bude poslanik sallallahu alaihi sallam je na drugom mjestu a sve ostalo nakon toga je ljubav radi Allaha poslanika ili mržna radi Allaha poslanika kad tako prioritete poredaš osjećaj sreću u svome životu I imali među nama, treba svako sebe da postavi pitanje, kad pogledaš u svoje srce, kad pogledaš u taj organ u kojeg gospodar svih svjetova svakodnevno gleda, 24 sata na dan gledati samo u tvoje srce, ne gledati u tvoj metak, ne gledati u tvoj bankovni račun, ne gledati u tvoju frizuru, ne gledati u tvoju ljepotu, samo gleda u taj organ kojeg ti treba da održavaš na takav način da kada dođeš pred gospodara možeš da budeš od onih koji su čistoga srca. Dal bismo se ti i ja kada znamo kako je stan naše srca, trebalo radovati ili tužni da budemo. Preneosi se da je naš velik an Ima Abu Hanife, jedne prilike držao predavanje. I kaže dok je držao predavanje, znate da se s trgovinom bavi. I bio je poznat veliki trgovac. I dok je držao predavanje, svojim učenicima dođe jedan glasnik i kaže, "Šejh Efendi, kare stigla ti", je, kaže, "ona na tvoja isporuka s robom, elhamdulillah sve je dobro prošlo, alhamdulillah, nije bilo problema, nikakvi u tvojoj karavani, stiglo ti je sve u redu, jazakallah." Kaže, Ebu Anifes, kjer samo nasmija tala, nagradi i nasmije da drži svoje predavanje. Kaže, nekoliko dana nakon toga, kaže, dođe, ponovo glasi, kaže, kaže, naš, kaže, imame, učitelju, kaže, znaš da je karavana trebala da dođe, ali desili se određeni problemi, izgubili se tu tamo robu u tome putu, kaže, napali su određeni tamo ljudi, razgonici, kaže, ostao si bez te svoje ture robi, ostao si bez toga, pa... Zahwar se budi strpljiva koboda da da lao, laolaša drugi, drugi put je bitak koboda Volana fak. Kaže Ebuhanit kaže ista reakcija kao prvi put. Samo kaže navuče osmi na svojom barek iz. Kaže pita je negli učenic i kaže kaže učitelj znamo da si prvi put se nam ja su nam što se prvi put nasmiao stiglo ti tvoja karavana ono od čega živiš privređuješ ti je stiglo va ili možeš da radiš svoj dunavlski posao pa se nasmiao što se nasmiao drugi put. Kaže njemu Ebuhanit kaže i prvi put i drugi put sam se ja nasmiao razloga. Kaže, koji je to razlo? Kaže, prvi put sam se, kaže, nasmio, ja sam pogledao u svoje srce. I kaže, vidio sam da mu nema, da nema, kaže, u srcu, ni trenutka, kaže, ni trunke radosti što je nešto od unjalka dobio. Pa sam se nasmio zbog stanja svoga srca. Drago mi bilo što moje srce nije pohrlilo, požudlo za ti unjalko koji mi je došlo. A drugi put sam opet pogledao u svoje srce i vidio sam, kaže, da se ono nije rastužilo zato što je nešto od unjalka izgubilo. I zbog toga sam se, srcu sam se svoga s Molim gospodare da nas počestite da budemo doni koji na ovak način čiste i gaje gaje srca koja namela u grudima dao. da proučimo Fatihu i Imama Buhari. Zalila im Fatihu. Mi smo došli do 258. hadisa u hadiskoj knjizi Sahih u Imama Buhari u knjizi koja govori o guslu. Na osnovu poglavlja babun men bil hilabi evi tibi indel gusli o onome koje je započinjao kupanje s muzlicom ili mirisom e, ovdje samo jednu napameru da dam naslovoga poglavlja da nam ukazuje na to da je sposanjih sallallahu alaihi sallam kaže počinjao svoje kupanje kaže s muzlicom ili mirisom. ovo muzlica to je hilab u arapskom jeziku dolazi od isti, isti korijen ove riječe halib, halib znači mlijeko a hilab je kao posuda u kojoj se muzlom mlijeko Znači, to je posuda za mužu. Tako nekako. Znači kao neka, neka kofa u koju se, se mogla da naspe voda u kojoj se sipalo mlijeko nakon muže kravi i tako. Nači to posanjih sallallahu alaihi sallam bi nekada tražio da mu donesu tu posudu sa vodom a nekada bi kaže pristupao kupanj i bio bi namirisan. Bi na imao bi najljavši miris bi na sebe stavio. Prije nego što se počne kupati nakon džinabeta. Jedan deta prije nego što hadis pročitamo <laughs> prenosi se tamo da je umusulim, um majka ashaba Enes rad prenosi u predaji kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dolazi u našu kuću kaže imao bi običaj da dođe kod nas i da odspava onaj taj san, san koji se zove kajlula onaj san popodnevni san i kaže dolazio bi kod nas i često bi to znao da odspava iza podne i pola sata sahadak i tako kaže jednom mi kaže prilike bio kod nas i dok je spavao a kaže bio vre odan kaže bila je velika temperatura i kaže dok je on spavao ja sam kaže prišla i primijetila sam da se kaže znoji njegovu kaže mu barek čelo kaže teče kaže kapa znoja sa njegovog čela dok spavao kaže ja sam kaže uzela subhana uzela sam prišla sam jednu bočicu malu kaže počela sam kaže da u tu bočicu kupim znoj koji pada sa njegovog čela kaže počela sam da kupim znoj koji pada sa njegovog čela kaže on je u jednom trenutku osjetio kaže tu tu bočicu na svome čelu na svom licu kad je otvorio svoje oči upita kaže um muslim kaže šta to radiš Kaže, Allaho poslaniče, kaže, ja kaže, kupim znoj sa tvoga čela, miješam ga s ovim mirisom, tako mi je Allaha, ova miris koji se pomiješa sa tvojim znojem, znojem kaže, najljepši miris koji, koji nadmašuje svaki drugi miris koji mi kod sebe posjedujemo. Možda ti u prvi imah, ovo zvuči čudno, zvuči da ne možeš da prihvatiš, ali ovo su sahih u muslimu nalazi, kod imama muslima, verodostojno, drugo verodostojno, zbjeći hadisa nakon ove koji mi, koji mi čitamo ali zašto mi to možda ne možemo da prihvatimo zašto ne možemo da razumijemo iz dva razloga zato što ga ne volimo dovoljno a druga stvar, zato ga ne volimo dovoljno zato što ga ne poznajemo dovoljno tako mi Allaha da poznajemo poslanika sallallahu alaihi sallam mi bismo ga zavoljali na takav način da bi se svaki dan divili ovakvim detaljima iz njegovog života da bismo svaki dan divili sa ljubav ashaba prema njemu ne može onaj ko voli da razumije njega niko osim onaj ko voli I zbog toga sahabe najbolje razumi oni koji vole poslanika, salallahu alayhi wa sallam. I zbog toga će svako ko je iskreno poslanika, alayhi wa sallam, voli reći da ništa od onoga što su knjiga knjigama onima prenosi nije preterivanje, nije, nije izmišljanje, već da je sve suha istina koju su oni svojim životima doživljavali, doživljavali i živjeli. U ovaj hadis ćemo sad pročitati. Hadetena Muhamed ibnul Musenna kale, hadetena Ebu Asim, an hanzavete anil kasim, an a išete kaledi. بروانه محمد بن مسنه نعم ابو عاصم بن انس الشهده هزلي اون اد الله عنها ده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدا بشق رأسه الايمني ثم الايسر فقال بهما على وسط رأسهم kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem htio kupat se zbog poluciranja džunupra nakon što bi nešto izbio kada bi se htio kupati zatražio bi nešto poput muzlice znači poput ove posude koju sam sad objasnio kako izgleda zahvatio bi vodu svojom rukom i počeo bi pranje desne polovine svoje glave zatim lijeve a onda objema rukama saljevao posred svoje glave tu vodu subhanallah kratak jednostavan hadis koji na kao i svaki hadis poslanika ali sallallahu sellem mnogo govori Mnogu na stvari, mnogo na stvari govori. Svaki pokret, svaka izgovorena riječ poslanika Aleja Rasulu selam ima neki smisao, ima neku dubinu, ima neki razlog. Ništa u njegovom životu, ništa u kligam koji su nam zapisane prenesene od njega nije bez razloga. To je tolko uzvišen, tolko ga Allah džoshanu počastio Da, da se svak, svaka svaka koji koju u svom životu imao može tako, na tako dubok način opisati. Evo samo u ovom kratkom hadisu mi odmah vidimo tri edeba koja Poslanik, sallallahu alejhi ve koja on pokazuje prema gospodar i sjetova. Možemo prepoznati odmah. Prvi edeb koji možemo da vidimo ovdje jeste da je on počeo sa desnom stranom. Prvo što je oprao jeste svoju desnu stranu, desnu stranu svoje glave. Zatim što je uradio da je ne param broj puta, ne param broj puta je to pranje zvršio Koliko mi možda stvari zanemarujemo. Koliko mi ove stvari zaboravljamo. Koliko su nevažne možda ove stvari u našim životima. A da ga volimo zaista ne bi bile nevažne. Posvetili smo tome mnogo više pažnji. I treći edeb je nije preterivao. Odprao je onoliko koliko je dovoljno. Nije trošio dva, 3 pet litara vode. Koliko mi možda danas raspravam. Razmišljao je, imao je znači cilj iz vrha svoga tog kupanja. Bio je bio je racional u svakom pogledu, u svakom pogledu. I hoću da dvije poruke iz ovoga hadisa uzmem. Prva stvar jeste Ako mi u želimo da živimo sunnet poslanika, salallahu alaihi ve sellem, ako želimo da je ovaj hadis primjenimo u svom životu, kao i svaki drugi, šta je nama potrebno da smo to stvarno mogli da uradimo? Potrebno nam je da u svaku tu stvar koju radimo, da u svaki sunnet koji želimo da učinimo, tehnički, fizički, da ubacimo onaj osjećaj ljubavi prema poslaniku, salallahu alaihi ve sellem, koji je to učinio. Da u svaki taj sunnet ubacimo emociju. Kad budemo tako živjeli njegov sunnet, onda ćemo mi da živimo njegovim stil Dosta da konkugodni imali sve tehničke i fizičke manifestacije sunneta. Ako ne ima te emocije, ako ne ima te, te žari, da to, da bi se otičiniše, činio tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to peš uvijek nije istinsko seđenje sunneta. Kada uzmaš da jedeš, pa dolaziš desnom rukom jedeš. Pa ti prvo se treba da bude sa ljubljem da kažeš, kako je moj milenik jeo. je moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem I da onda uzmeš da jedeš desnom rukom. Pa da u svemu nađeš razlog, kada bi bi proučio da se sjeti da je tako u tvoj poslanik ali i salam radio. I da je učio zašto da bi bio svjestan da ta rana koja je od gospodara koji je milostiv i samilosni. Kada je ulazio desnom, izlazio levom nogom. Nije to tek, tek, tek tako bez razloga. Ima to duboki smisal. da budeš ulazi u džamiju desnom nogom, ulazi u kuću desnom nogom razmišljaj, nekad ti srce bude vedano, ka ali srce, ovako je moj poslanik, s.a.v. radio ali zašto je to radio sa nekim smislom, šta je ti u time da nas poduči, da nas poduči da kada ulazi mukću, kada dolazi svojim mukćanima ostajim svoje probleme sa posla ostajim ono probleme koje im imetaju da budem dobar pre mukćanima i da sa desnom stranu, sa mubare stranom uđe mukću i budem dobar prema njima e to je sunet poslanika, s.a.v. to je ono čemu nas je on učio To je ono što mi treba da u svojim životima doživimo, da živimo ukoliko želimo da istinski budemo svesni. Šta je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve A to je samo sunnet. Kada emocija zavlada u svakom sunnetskom djeluš, svaku stvari koju radiš, osjećaj da je to tvoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, ti ćeš u što slijediš, i ovaj hadis i svaki drugi hadis. Koliko mi znamo tih stvari? Ma brdo je tih hadisa koje mi znamo. Al doko će nabaviti ta žar vjere u to što činiš? taj tvoj sunet još nije postao dio tebe. To je uvijek nije sunet kojim treba, koji moraš da izađeš ponoslanica preposlanika, salallahu alaihi sallam. To je prva stvar. I druga stvar, redana konkretno za ovaj hadis, jeste kao što vidite, Muhammed, salallahu alaihi sallam, mi vi to dobro znate, je jedina osoba čiji se svaki deta života apsolutno poznaje. Svaki deta života. Nema ništa iz njegovog života da je ostalo nama tajno. Apsolutno. Svaka sitnica, načina koji se kupo. Načna na je spavao, načna na koji je jeo, način na koji je ko vršio, sve ostalo je nama poznato. Ali posebno ovih detalji, i on je jedina osoba o kojoj se smije, da kažem, govoriti i pričati ove intimne stvari života. Zašto? Jer da njega nije bilo kako smo ti ja povučeni bili. Ko bi nas podučio ako ne bi posanisalo Allaho, ali je celim, i I upanjeste, pogledajte ovaj detalj, ko je nam ovo prenio, a zreti Ajisa. Ajisa nam je to prenila. Šta nam to govori? O odnosu prisnosti i bliskosti, i ljubav između postanika sallallahu alaih sallam i njegove hazreti Aiše. Ha ha I svake njegove hanume. Jedna je prilika, on rekao, kaže, Aiša, nakon što sam saznao da se ti moja hanuma u dženetu, kaže, više kažem, nije žao umrijeti. Sluha. što sam saznao da se ti moja žena u dženetu, više mi uopšte kaže, nije žao umrijeti. E to je sunnet. To je ono što čovjeku daje snagu u životu, da voli ljude i da oko sebe se okruživa, jača ljudima s kojima može da kaže ako boda kao što danas jedimo ovde ovako zajedno, sutra ćemo u dženetu zajedno da budemo. Što god više takvi ljudi oko sebe imaš, ti si jači i bogatiji. Svoji ostali, svako ostalo poznaštvo ti ne koristi puno. Rdu nalike kratak proći će. će. se njegova vrijednost. I iz ovoga hadisa saznajemo, znači upam se niko ne može intijne živote, intijne detalje života prenosti drugima. Pogotovo žene s drugim ženama ili muškarci s drugim muškarcima i svog intimnog života osim što osim da pričamo o intimnom životu poslanika sallallahu alejhi ve Jer on je naš učitelj koji nas je tome koji nas je tome naučio. Iz ovoga otkrivam jednu bitnu osobinu, jedno Allahov u lijepo svojstvo i njegovo ime koje bi samo ukratko da spomenem jer je veoma potrebno u današnjim vremenima. Mi smo toliko zapustili svoja srca da se to odrazilo na naše jezike i da se to odrazilo na naše postupke. Tako da mi svojim mjesecima danas skrnavamo čas drugih ogovara druge i uništavamo odnose među ljudima samo zbog dvije zika naših. Uzrok svemu tome jeste bolest u našim srcima. Allah je es esetar, onaj koji pokriva. Allah je onaj koji pokriva. Ako Allah pokrije neku sramotu, ako ti Allah sačuva nešto, nemoj ti to da iznosiš. Pogotovo nemoj da iznosiš sramotu drugog insana. Kaže, imam gazali koliko je Allah milosti i koliko je plemenit i koliko pokriva mahane ljudi. Da se to ne ugljeda samo u tome da pokriva loša djela. veš kaže, znam se kada bi kaže mi z Drugi ona misli kako za mi kaže mi hodali ulcom svana. I stvarno je to tako. Koliko nas je Allah počastio sa tim stvarima. Zamislite kaže kad bi naša kad tijela bila izvrnuta naopak, kada bismo mi vidjeli kako naša unutrašnji organi izgledaju svana. Kako bi nama bilo hodat po, po putu. Allah je se Tarunaj koji pokriva. Ako Allah onaj koji pokriva, ne može da ti budeš onaj koji otkriva. Ne može da ti svojim jezikom izasiš one stvari koje ne treba, ne treba da izasiš. I tome me nas učeo je hadis. Nastojati govoriti i nastojati pričati samo ono što je dobro. Nastojati da budemo od koji čuvaju čas drugih jer će Allah na taj način na našu čast čuvati. Od najveći načina, najvećih načina da čovjek pojača svoju ljubav prema Allahom Željšanu jeste da spozna i da vidi koliko me Allah Željšanu puta u životu sakrio, pokrio, koliko me puta spasio. Razmišljajte o tim stvarima. Tako mi Allah svako od nas bi mogao dane i dane da provede i da kaže koliko se puta gospodar moj pokrio koliko sam puta pogriješao, a niko od ljudi zato saznao nije a da je saznao, niko se sa mnom se lamio niko mi na ulici prišao nebi. bi Allah Đošanu je taj koji nas poklina. i zbog toga želim samo podijeliti jednu priču koja se premsi za Musa a. kaže on da je njegov narod bio u velikoj suši, doba suše je došla i kaže on je zamolio gospodar, kaže počasti nas gospodaru, spusti na nas kišu jer velika je suša Kaže, Allah Žalšanu odgovori, pošto mogu da razgovara sa njim, kaže, o Musa, među tvojim narodom ima čovjek kojim je, kaže, 40 godina nepokoran. 40 godina je nepokoran. Zbog njega, kaže, ja neću kišu da spustim. Do, dođe Musa pred svoj narod, kaže, Allah, plemen ti mi je rekao da među vama ima čovjek kojim je 40 godina nepokoran. Neka sam izađe, neka ode od nas kako bi nam Allah Žalšanu kišu poslao. Ovaj čovjek se odmah prepozna. Odmah se prepozna. I kaže, gospodar moj 40 godina sam me kaže, sa, sačuvao 40 godina sam me pokrivao kaže. ja ću se sada iskreno pokajati ali nemoj me odstreti među ljudima. i kaže u tom trenutku Allah daje da kiša pokrivi kiša počne da pada i Musa kaže gospodar moj čovjek ovaj nije se otkio, nije izašao a ti si dovolj da kiša padne kaže, zašto se to desilo kaže zato što kaže, taj rob moj se iskreno men pokajao i on odlučio men pokoran da budi kaže Musa je svoj gospodaru, a daj mi reci ko je ta čovjek bio zanima me ko je ta insana da znam kaže kaže Allahu došan u pasurečen. Kaže ovo Musa kaže: Ja sam ga kaže štitio i pokrivo dok je meni nepokoran bio kaže. Pa zar misliš da će ga otkriti sada kada mi je odan postao? Koliko ti Allahu došan odan budeš bio, tolko će za Allah učiniti među ljudima poštovanim i cijenjenim. Tolko ćeš ti biti sačuvan, će tvoj čas biti odeziti od drugi ljudi. Okreni svoje srce prema Allah. Budi sveta Allah koji pokriva i ti pokriva drugi Allah Jošan, će te počastiti čudesnim stvarima. I završimo Povedomo aktuelnom aktuelnom temu sutra povodak je pretak, 21. 12. prenosi se jednu priliku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao jedan čovjek kaže kaže kaže Allahov poslanice mete sa kaže kada je kad je sudnji dan Allah poslanice taj hadis može da bude vodilja svakom vjerniku svaki dan i cijeli život kaže posli poslanik sallallahu alejhi ve sellem suvala kako kako je bio Tako me Allah podario i, i jezgrovitost u riječima Kaže, a šta si kad je ti pripremio za sudnji dan? A šta si kad je ti pripremio za sudnji dan? Kad je nisam kad je pripremio mnogo stvari Kaže, a u istinu volim Allaha i njegovog poslaninka Jer ti ćeš na sudnji danu biti sa onim koga voliš To je dovoljno bilo Nije više trebalo dalje polemku voditi Nije trebalo više postavljati pitanje Kad će, a šta će, a kak će A ova je preznak, ona je preznak. Ako Allaha voliš, ako poslanika voliš Tebe ništa više Ako te dvije ljubave nemaš, da sve ostale priznatje, priče i, i znaš nikak te koristi nema. I zbog toga mi ovde dolazimo da se na to ljubavi sastajemo i da se na to ljubav rastemo. Da Allaha zavolimo i da poslanika Alija salavat olsun još više zavolimo, tako bi bili od onih, koji, od onih koji mogu to najveći da dostignu. Najveći neprijatelj čovjeku je neznanje. Neki dan mi priča jedna žena koja radi u marketu kaže dolazi, kaže ne, mogu, kaže da nakupujem braša, sve mi kaže braša Popova moja, kaže Zavova, kaže priprema se za sudnji dan. Subhanallah. Kaže ne mogu da dođem do brašna, sve kaže ona pokupova. Kaže napravila neki bunker i skrovište, kaže i tole karigura od to brašna koji ako bude je trebalo i tako. Subhanallah. Najveći neprijatelj čovjeku je neznanje. A u isto vrijeme kad ima znanje, kad ima svijest o Allahu, onda može da ti budeš da ponosni i uzdignute glavi kodaš pod naukou. Gospodara molim da nas počasti da budemo doni koji se na ljubav prema Allah sa na poslaniku sastaju i na to ljubavi se rastaju. I toga ko Allaha zavoli, poslanika zavoli, neće imati dilema oko stvari koje nam današnji dunjalk nameći. Neće imati, neće imati problema da ne upalje u iskušenje kojim se danas nameći. Gospodara molim da nas počasti da budemo od doni koji njega istinski vole da slijede poslanika salallahu alijedviselem, da nas počasti da budemo doni koji na najbolji mogući način nastoji da žive silom poslanika salallahu alijedviselem. Hrućim u devu. Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala wa sahbihi ecmaîn. Gospodar naš, počasti nas nemoj po naopisiti. Gospodar naša posto od greha nemoj nas kazati. Gospodar naš, počas nas ženetom i svakim delom koji približava džennetu. Gospodar naš, zaštiti nas od džennema i svakog djela koji približava džennemu. Gospodar naš, neka u našim srcima istinski zaigra ljubav prema Allahu i poslaniku sallallahu Gospodar naš, neka sunnet poslanika alayhi salam bude naša najdraža, najdraža literatura. Gospodar naš, neka hadis poslanika sallallahu alayhi budu naša nadrež jesima. Gospoda naš, molimo te da se sretnemo sa poslanikom sallallahu alejhi ve na sunnetu dan i da nas on sa osmihodoče ka kaže ovi su selbenika moga umeta. Gospodar naš, počastina da budemo među onima si ti zadovoljam. Počastina da budemo među onih na koji, koji neće imati tuge ne ni koji neće niže ni za strahovati na dan kada se s tobom sretnu. Gospodar naš, počastina da sudinjalo kodimo što lakše i da nas u, na dan kada se s tobom sretnemo ti bude zadovoljna sa svih grehovima oprosti. Gospoda naš, počasti po ni oprosti grijehe, oprosti grijehe. Gospoda naš, znamo da imamo puno greha, ve što amir oseća od svega onoga što nas se zadesi. Gospodar naš, upskrbi nas, Gospodar naš, usprijemi nam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Gospodar naš, budi zadu na svem radaka što tobom srećim. Subhane rabbik rabbil izzati amma yasifun, wa Samo još na napomena tehničke prirode, molim vas Ako boda još studije halke ostale do kraja, još jedna halke ostala do kraja decembra, mi imamo cilj da skupimo 10 tona za narodnu kuhinju. Potrute se molim da sledeći put i danas koliko možete ostvarimo taoci. Iz 9200 kg smo skupili, još nam fali 800 kg. Ako boda da budemo doni, ako mi ne pokažemo primjerom kako drugima da pomognemo, pa hoćemo da da pokaže. Potrute se koliko možete. Da vas sala na ga